У монастирі не всміхатися. Це були величезні двері, гідні замка. І бізлядового скреготу з іншого боку, коли замки були відчинені, а засуви відтягнуті, їх зі скрипом відчинив неусміхнений сторож. Марангон, мовчазний чолов'яга, до якого батиста підійшла спершу, неусміхнено кивнув і провів паству каплиці святої слушності до передпокою, де на кожного з них по черзі зловісно зеркали двоє похмурих головорізів. Усіх, крім сонечка, звісно. Вони не звертали на неї уваги, бо вона була невидимою. Ну, насправді, вона не була невидимою. Вона все ще могла бачити власні руки, вона могла бачити власну тінь, але більше ніхто її не бачив. Вона навіть не була впевнена, чому. Вона не могла сказати, як їй це вдавалося. Вона просто затомовувала подих і робила це. Сонечко багато тренувалося, тож могла затримувати дихання на дуже, уже дуже довго. Навіть коли бігала чи плавала, або, як одного разу, висіла під стелею у чарівника. Але навіть вона не могла затримувати дихання назавжди. Тому постійно думала про те, звідки прийде наступний подих. Куди дивляться люди, де світло, а де темрява. Тож життя перетворилося на маленький танок з кутка до шафи, з куща до тіні, під ліжко, за чиїсь спину між ногами – і зазвичай не в хорошому сенсі. Люди все ще могли чути її, як вона переконалася, коли переслідувала ту відьму і впала з даху на ядку з каструлями і сковорідками. Тож вона пробиралася босоніж з черевиками, обв'язаними шнурками навколо шиї, озираючись на небезпеку і намагаючись переконатися, що ніхто не наткнеться на неї, не зачинить двері і не вдарить по зубах обухом граблів, як це одного разу зробив сидівник. Вона була дуже роздратована цим. Але навряд чи могла звинувачувати чоловіка. Не те, щоб він її бачив. Сонечко намагалася нікого не звинувачувати, якщо могла. «Звинувачуй світло, а не свічки», – казала матінка Вілтон. Сонечку дуже подобалася матінка Вілтон. Навіть попри те, що вона була пихата і англійка, що для більшості було вагомими мінусами проти цієї жінки. Можливо, вона подобалася Сонечку, бо більше нікому не подобалася. Вона відчувала себе особливою. Хоча її симпатія жодним чином не була взаємною. Матінка Вілтон дивилася на сонечко, як на брудну підлогу в туалеті. Потім вона померла, коли той міст обвелився, і вони отримали матінку Ферару, яка дивилася на сонечко, як на відкриту каналізацію. Це урок. Завжди може бути гірше. Передпокій вів до коридору, в кінці якого стояли ще двоє неусміхнених головорізів. Тут ніхто не посміхався. Сонечко теж не дуже усміхалося, варто зауважити. Але здебільшого тому, що її рот, здавалося, не вигинався в той бік. І це ніколи не вдавалося, і людям не подобалося, коли вона намагалася. Це змушувало їх думати, що вона щось замишляє. Плюс, звичайно, більшу частину часу ніхто не міг її бачити. Тож усмішка була марною тратою зусиль. Алекс, безперечно, не всміхалася. Вона ж кандибала, опустивши голову, наче намагалася стати невидимою. Сонечку подобалося, Алекс». У дорозі вона приносила сонечко їжу, що траплялося рідко, і взагалі намагалася бути приємною, що траплялося ще рідше. Сонечка хотіла б запитати її, чи все з нею гаразд, але зараз не було можливості, та й, напевно, щось пішло б не так. Вона годинами тренувалася перед дзеркалом, але її обличчя було якесь загострене і просто не могло викривлятися так, як у всіх інших. Коли вона намагалася бути щирою, у неї виходив сарказм. Коли вона намагалася бути великодушною, у неї виходило зверхньо. Коли вона намагалася бути доброзичливою, вона ставала брудною ельфійською курвою. «Брудна ельфійська курва!» – кричали на неї в цирку, навіть скандували це. І хоч їй це зовсім не здавалося смішним, усі навколо заходилися реготом. Можливо, жарт працював на рівнях, яких вона не розуміла? Ніщо з того, що вона говорила, ніколи не було смішним. Це було або жахливо, або образливо. Одного разу вона встала в цирку і розповіла жарт. Це розлютило всіх. «Ти тут для того, щоб тебе ненавиділи, а не для того, щоб жартувати», – сказав їй директор цирку. І все ж вийшло краще, ніж тоді, коли вона домагалася заспівати пісню. «Лиходії не співають!» – краще б вона тримала язика за зубами. «Тримай свою бляцьку пащеку на замку!» – завжди казав конференціє. Саме тому вона зазвичай тримала язик за зубами і робила дрібниці, щоб підбадьорити людей. Дрібниці, які вони ледве помічали. Наприклад, підправляла шнурки на черевиках Якова, щоб йому не доводилося нахилятися, або складала одяг віги, поки та трахалася, або трохи вкутувала Алекс вночі, бо вона мала звичку крутитися, скидати ковдру, а потім замерзати. Це змушувало сонечко відчувати себе корисною. Майже як у родині. Було приємно спробувати, як це. Яків був сварливим дідусем, Рікард – таємничим дядьком, а Батиста – змученою матір'ю. Бальтазар був самовпевненим старшим братом, брат Діас – невпевненим молодшим, а Алекс – гарненькою дитиною, яку всі любили, бо вона ще не встигла нікого розчарувати. Віга була, можливо, якоюсь дивною троюрідною сестрою, яка продовжувала трахатися з усіма, коли не перетворювалася на гігантського кулаку, і на цьому етапі метафора геть розсипалась, тому що в скількох сім'ях є ельф-невидимка. У жодній. Вони завернули за ріг, і сонечко зупинилося, притиснувшись до стіни, щоб дозволити собі кілька приємних довгих вдихів, перш ніж затримати наступний, і пірнути за ними в колонаду. Вона була збудована навколо того, що колись мало бути садом, але постійні повені перетворили його на застояне мутне болото. Наскільки вона могла судити, саме на це перетворилася велика частина Венеції. Потерта статуя стояла по коліно у воді в центрі, піднявши до гори куксу, ніби благаючи Бога про порятунок. З досвіду, сонечко, це не працювало. Ні з Богом, ні з будь-ким. Якщо ти хочеш, щоб тебе врятували, то краще приготуйся рятувати себе сам. Можливо, Бог привітає тебе після цього, або ще хтось. Тут був монастир? – запитав брат Діас. Так, – відповів Марангон, який говорив майже так само мало, як і посміхався. А де монахи? – Може, на небесах, тобі видніше. Який втримався за ногу, коли йшов. Тижні маршу з паломниками, мабуть, далися взнаки. знаки. Сонечко хотіло б допомогти йому, але вона не мала можливості, а він ненавидів саму ідею допомоги. З власних міркувань він хотів зробити життя настільки складним, наскільки це було можливо. Вона взагалі не розуміла людей, вони були такими дивними. Спілкування з ними було ніби раз за разом отримує шляпоса по обличчю. Ще один похмурий головоріз стояв біля одних важких дверей. Зазвичай сонечко вдерлася б туди першою або прослизнуло б поміж інших, але всі стовпилися навколо щільно, тож вона дочекалася, поки вони пройдуть і двері почнуть зачинятися. Тоді легенько ще глянула по мочці вуха головоріза, а коли той рвучко обернувся, шмигнула під його рукою, проскочила за двері і опинилась у середині ще до того, як вони зачинилися. Навіть за її власною оцінкою це було доволі спритно. Шкода, що ніхто цього не бачив. Просторе високе приміщення по той бік було збудоване як каплиця з галереєю на половину стіни і з кроковими вгорі зі старим поветинням, що тріпотіло на протязі. Там було багато вітражів зі святими, яких вигадливо вбивали у різні способи. Святий Симон на розпеченому троні, і свята Джиміма під кам'яною брилею, і святий Седрік із цвяхами в тілі, що завжди змушувало сонечко тремтіти, коли вона думала про це. Це було не найкраще місце для цвяхів. Чому Спасені так любили дивитися, як їхніх героїв шматують, топлять, забивають і розчавлюють? Вона не мала жодного уявлення. Можливо, вони думали, що якщо Святого Седрика приб'ють як слід, то їм самим не доведеться бути прибитими. Вона думала, що в цьому вони швидше за все помилялися. Цехів завжди вистачить. Залос збудували як каплицю, але згодом з неї зробили кухню з піччю в одному кінці, достатньо великою, щоб туди помістився труп. Поруч чоловік місив тісто на вівтарному камені, борошняний пил здіймався крізь промені кольорового світла. У тому, як він це робив, було щось дуже рішуче, і сонечко подумала, що в ту піч справді могли запхати не одного мерця. Поруч із ним стояла маленька дівчинка у такому ж фартушку, як і у нього, з таким виразом презирства, яким міг би пишатися навіть Бальтазар. «Фріго!» – заспівала Батиста, розкинувши руки так, ніби хотіла обійняти все навколо. Вона вміла так розмовляти, що люди чомусь відчували до неї симпатію. Сонечку завжди здавалося, що саме це більше сходило на магію, ніж просто зникнення. Варто зауважити, цього разу магія Батисти не спрацювала. Очі Фріго були дуже холодними. «Батисто!» – буркнув він так, ніби йшлося про вічну проблему з пліснявою, і знову опустив очі на своє тісто, продовжуючи працювати. «Я знав, що ти повернешся, як лисиця до смітника!» Батиста знизала плечима. Мене її гірше називали. Залишишся тут довше, сказав Фріго. і неодмінно назвуть. Це бляцька курва батиста. огризнулась дівчинка, впираючись борошнистими кулачками в боки. Сонечко хотіло б знати, як їй вдається так морщити своє обличчя, наче в ньому зовсім немає кісток. Ти та бляцька курва батиста? Моя онука, відповів Фріго, кивнувши в її бік. Найкраще розбирається в людях серед усіх, кого я знаю. «Я вчую її сімейній справі!» «Пекарству чи криміналу?» – запитала Батиста. «А чому б не обидва?» Засмі... – насмішкувато відповіла дівчина. «Я чула, що ти брехуха і злодійка!» Посмішка Батиста навіть не ворухнулася. «І це лише мої хобі!» – сказала вона. Поки вони розмовляли, сонечко навшпинки обійшла кімнату. Старі плити були такими гладенькими і прохолодними під її босими ногами. Вона йшла обережно з тіньової сторони каплиці, бо хоч люди й могли її не бачити, але в променях кольорового світла вони могли помітити порошинки, що здіймалися за нею посліду. Вони могли не бачити, де вона була, але іноді помічали, де її не було. Фріго продовжував місити тісто. «Що ти хочеш, Батисто?» «А я повинна щось хотіти?» «Так, ти не можеш інакше». Двері в дальній стіні прочинилися, і, підійшовши навшпиньки, сонечко побачило чоловіка, який стояв навпроти них і слухав з ножем у кулаці. І ще двох за ним, теж з ножами, що не було несподіванкою, адже це місце було таке. Ножове. Вона видирилася вздовж вікна, де можна було міцно вхопитися пальцями, і зазирнула через перила галереї. По той бік стояли двоє чоловіків, згорблених з луками в руках. Вона спустилася м'яко, безшумно, притиснулася до стіни, щоб прослизнути за спиною насупленої онуки Фріго до розбитого вікна. Ще троє чоловіків у колонаді біля дверей, через які вони зайшли. Якщо щось піде не так, усе швидко підеш, кареберть. Але саме так воно і є, коли ти частина каплиці святої слушності. Тут усе швидко йдеш, кареберть. Батиста перейшла до суті. Нам потрібно дістатися до троє, мені і моїм друзям. У тебе немає друзів, Батисту. Фріго окинув групу терплячим поглядом. Всіх, крім Сонечко, звичайно. Тільки ті, кого ти можеш використати. Сонечко прослизнула повзвігу, мусила відсахнутися, бо ця жінка не могла втриматись на місці навіть на два вдихи, і щільно притиснулася до спини Якова. З Яковом було дуже зручно, бо він був широкий, високий, і ніколи не хвилювався, навіть коли раптом відчував, що до нього притиснулася ельфійка, щоб перевести подих. «Троє лівароч. Прошепотіла вона. Троє за тварима, двоє на холереї. Як його обережно прочистив горло, щоб показати, що почув. Сонечко, певно, усміхнулося б, що між ними існує своєрідне порозуміння. Якби вона краще вміла сміхатися. Вона знову затамувала подих і шмигнула повз нього. Це вони, так? Фріго показував на них по черзі своїм борошняним вказівним пальцем. Ручні звірятка папи! Не треба бути генієм, щоб здогадатися, що вона перевертень! Так ось як виглядає сраний вовкулака? насмішкувато запитала маленька дівчинка. Під капюшонами волоссям було видно лише і класту посмішку та натяк на татуювання на щуці. Ось так виглядає саме ця, сказала Віга. А він вампір, сказав Фріго. То ось як виглядає сраний вампір? насмішкувато запитала маленька дівчинка. Барон Рікард ліниво віддав честь своїм цівком. Зачарований вами, моя люба. «І виходить, що перед нами Яків Торнський!» Фріго задумливо почухав горло, залишивши трохи борошна на щетині. «Я твій шанувальник, так би мовити!» Яків все ще як статуй зі складеними руками стомлено буркнув. «А я ні!» Позарство було ще однією з тих людських речей, які Сонечко ніколи не розуміла. Тож вона залишила їх і підійшла до печі, щоб погрітися в її прекрасному мерехтливому теплі. Старому котові спало на думку те ж саме, і тепер він дивився вгору ворушачи кінчиком хвоста. Коти завжди бачили її так само ясно, як удень. Собаки ж були у щасливому навіданні. Сонечко не знало чому. Вона не розуміла, як все влаштовано, і найбільше, як вона сама. Цей кіт підвівся, допитливий, хотів потертися об її ногу. Сонечко з радістю погладило б його, бо коти чудово відчуваються на долоні. Їй подобалося, коли їхні хвости прослизали крізь перетинками між її пальцями. Такі м'які лоскотливі. Але зараз був не зовсім видалий час. Тож вона вибачилася і відштовхнула кота ногою. А це хто? Запитав Фріго, звузивши очі на Алекс. Вона насупилася у відповідь. Я ніхто. Кожен є кимось. Тільки не я. А ти? Фріго звузив очі на Бальтазара. Б'юся об заклад, ти хтось. Чарівник зробив гордовитий кивок головою, в якому було одночасно презирство та образа. «Я Бальтазар шам, і вам Драксі!» Звучить, як сраний мудило. Дівчинка витягла з-під фартуха ножа і почала вирізати борозенки в тісті. Сонечко колись чуло, що в хлібі головне борозенки. Без них він не підніметься, як слід. Можливо, люди саме такі? Вони ніколи не вийдуть гарними, якщо їх трохи не порізати. «О, вона справді добре розбирається в людях!» Батиста склала руки, посміхаючись до Бальтазара. «Він новенький!» «Чорнокнижник!» «Присягаюся, вона робить все, щоб мене роздратувати!» пробурмотів Бальтазар, витріщаючись у відповідь. Фріго ще більше звузив очі. «Хороший!» «Вхожу до трійки найкращих некромантів Європи! Можливо, навіть двох, залежно від того, як ти ставишся до...» «Чого ти хочеш, Фріго?» запитала Батиста. Фріго вправним рухом зап'ястя, переклав одну хлібину на лопату і попрямував до печі. «Мені треба чогось хотіти?» «Звісно!» «Ти не можеш інакше!» О, «Туше!» Бідблизки вогню осяяли обличчя Фріго, коли він нахилився ближче. Достатньо близько, щоб сонечко змогла простягнути руку і торкнутися його щуки в цяточках. «Є одна річ, яку я хочу. У будинку!» Що було тривожне розпливчисто. «Твої люди не можуть зайти всередину?» запитала Батиста. «О, вони зайшли!» Фріго повернувся, спираючись на лопату. «Просто ніхто звідти не вийшов!» Звідти ніхто не виходить, сказала дівчинка, крутячи в пальцях ніж і оскалившись у посмішці, майже такі же паскудний, як і у Вігі. Люди кажуть, що він проклятий. Належав ілюзіоністу. Фріго взяв наступну буханку. Давно поїхав з Венеції, але будинок досі захищений. Як захищений? запитав Балтазар. Фріго засунув наступну буханку в піч і знизав плечима. Ти ж Чаклон! Балтазар скривив губи, але як і випередив його. «Що ми шукаємо?» «Білоскренько, приблизно такої величини, із зіркою на кришці». «Що в ній? Це вже моя справа. Я люблю знати, у що я вплутуюсь». «Так, але щось мені підказує, що ти однаково туди вплутаєшся. Я сказав тобі все, що міг. Якщо тобі не подобаються умови...» «Ти знаєш, де блядський вихід!» – закінчила його онука. Батиста подивилася на Якова, високо піднявши брови. Барон Рікард відкинув голову назад і зітхнув. Сонечко присунулося ближче до тепла печі. До чого ми докотилися? гірко пробурмотів бальтазар. Виконуємо доручення пекаря і кримінального авторитета. І це лише мої хобі, м'яко відповів Фріго. Мені знадобиться обладнання. Марангон може дістати тобі все, що завгодно. Бузько спеціалізоване обладнання. Марангон може достати вам все. Ми принесемо тобі цю скриньку. Яків зробив один виважений крок вперед до вівтарного каменю. Один крок і зупинився. «Ти організуєш нам переправу до Трої? «Готово!» – Фріго кивнув у бік печі. «Трохи зачекаєш, ще й свіжу буханку на додачу візьмеш. Краще вирушимо просто зараз. Як хочеш!» Фріго витяг ще одну буханку на лопату. Марангон жестом вказав на двері, і всі рушили слідом або проведжали поглядом, тож сонечко вхопилося за можливість перевести подих, а потім з деяким небажанням залишило тепло печі позаду. Онука Фріго поклала ножа біля краю борошнистого віхтарного каменю. Здавалося, що він може впасти і поранити когось, тож сонечко відсунуло його назад, коли виходило.